Почне пити. Аж доки її співмешканець, якого я намагалася уникати, адже між нами існувала стійка ненависть, знайде її мертвою у ванні. Він відтягне її у загальний коридор, на більше в нього не вистачить ані сил, ані здорового глузду, адже буде ущент п'яний. Я в цей час перебуватиму за кордоном і дізнаюся про все лише за пару тижнів, і ніколи уже не побачу. Але зараз у цю мить вона була зі мною, такою, якою я її не знала, юною і гарною, з веснянками на носі. Гарячий клубок у горлі уже не давав мені дихати. Я взяла її руку за зап'ястя, виняла з неї ложку, поклала назад у тарілку, притягнула до себе. Погладила і припала губами, вкладаючи у цей поцілунок усе своє вибачення, котрого не встигла попросити. Її очі розширилися, вона висмикнула руку. Тарілка перевернулася, ложка задзеленчала по підлозі, а її голос у моїй голові. «Ви, ви і не думайте!» Вона задихалася, Хапаючись за комір свого халатика, скочила з ліжка і кинулась до дверей. Вже на порозі обернулась до мене, палаючим від гніву обличчям, маєте на увазі, я не по цих справах. І трохи, віддихавшись, додала офіційним тоном. І ще одне. Ви просилися до середини червня, уже майже середина. Вона з гуркотом зачинила двері. Я принишкла. Мене паралізувало від сорму. Якби я могла, кинулась би у кінець двору. За межі всього цього абсурду. І ніколи б не поверталася. Але я лежала гола і закам'яніла під вологим простирадлом і кров стукала у моїй скроні. Я чула, тільки шум у голові. Звісно, що ще вона могла подумати. Мабуть, я б подумала те саме. Мені час збиратися звідси. Це вона досить чітко дала зрозуміти. Тому треба опанувати себе ще на кілька днів. Як кажуть, позичити очі у сірка і протриматися до кінця. Слух почав поволі повертатися, Кров вже не так вирувала, розколюючи голову на опіл. Я прислухалася до розмови, що долинала з кухні. За сніданком вони обговорювали мене. Голоси були неприязними і різкими. «Мені це не подобалося з самого початку», – говорила вона. «Мало того, що взяли її як квартирантку, так вона ще хоче в ліжко затягти, збоченка якась». Я таке вперше бачу. І, чесно кажучи, розгубилась. «А ти не перебільшуєш?» Пролунав його голос. «Ти у нас дівчинка з фантазією. Та куди перебільшувати?» Я ж кажу, вкопила мою руку і давай. Якби не вирвалась, точно кажу, затягла б у ліжко. «А ти і рада. Кретин! Який же ти кретин! Я поки що нормальна людина». Це, може, ти був би радий? Май на увазі, я бачу, як ти на неї дивишся. Знову починаєш? Ти перший почав. Я скоро збожеволюю від твоїх істерик. А що я такого сказала? Що? Повторити. Усе, що ти можеш повторити, я вже чула. Облиш. Зараз не про те йдеться. А про що? Про те, що мені ця квартирантка не подобається. Яке таке майбутнє вона планує. Ти чув про таку науку? І, до речі, не хотіла тобі говорити, але Вірка бігає до неї у кімнату. Чого вона її вчить? По-моєму, треба в міліцію заявити. Віддамо їй ті джинси і касети, нехай задавиться. І напишемо заяву. Нехай перевірять, хто вона така. Така перспектива мене зовсім не влаштовувала. Звідки й сили взялися. Я рішуче підвелася, натягнула джинси і вже досить брудний топ, розчесалась, навела на обличчі бойове розфарбування.